armabar dugu esku artean herriaren maitasuna larai, herriaren maitasuna Gawon dideri, de gawon hainbesten uberik unat etogirik Uxtasilarren bederatzi honetan milaka eta milakaragun kolore desberdinetako politikariak, sindikatuak, elkarteak, norbanakoak 10.000 pertsonek bete zituzten Baionako karrikak. Lehen aldia zen gainera Sare eta Bagoaz kolektiboek elkarrekin antolatzen zutela manifestaldia bi Bilbo eta Baionan, idoiaibero Sare elkartekoa. Esan nahi genukena zera da. Hau da, e... Aurrera pa handia handia izan dela, oso historikoa, taia tradizioan sarturik dagoen mobilizazio handi haundi hau, beti Ego Euskal Herrian egin dena, baurten bialdetan. Bi aldetan, eh? alegia ipar Euskal Herrian da, zea, Ego Euskal Herrian ere egitea. E, hor mobilizazio importantea bat, azimestea, importanteak izanen dira, Baina desente importanteagoak, bihartikan aurrera eta hor sordaiteken e, lana eta, eta aktibazioa azken finean, mobilizazio jendetsu, jendetsuak izango direla aurre, aurre ikusten dugu, bai hori e, ba, autobusen kopuroan gatik, e, ikusi dugun giroa gatikan, baina hori baino desente garrantzitsuagoa ikusten dugu urtarreilaren amarrean, amaikatikan e, aurrera, baur sortuko da elkarlan eta aktibazio hori. Miren, Ilarramendi, Berdintzuri galeginen dizugu gehiago zertan den Lorentxa Gimong presoaren egoera. Espero dezagun, eh, paiek, eh, Apple gelak nolabait, eh, berrestea dagoeneko... Eh, eh aplika pena aplikazio auzitegiak jada erabaki duena, hau da baldintzapeko askatasun hori onartzea Lorentziaren egoera oso txarra da. eh bere gaixotasuna tratatzeko edo nolabait osatzeko ez da batera, ez da batera garria espetxean egotea eta E, gaixotasunarekin, ikusi dugu e, zer, zer suposatzen duen asken iaetetan e, eta kalean egon behar du. Gordun, espero dezagun urtarrien hamalauko e-audientzia ongi pasatzea eta erabakia ba, berreizte, balintzapeko askatasun hori berreiztea izate. Onartzen badute beraz aterako litzateke, ez ezkoa e, bada beste urrunago joaterik? Esa es koabalitz ikusi beharko litzateke erabakia zertan oinarritzenen eta horren arabera ba, kasazioa ba, gasazioa aukera edo ez baina bon, ikusi beharko genuke erabakia ikusi arte ezin ezin esan edo gero bestela egongo litzateke aukera berriro ere ba lentsapeko askatasun bate eskatzea baina bon, espero ezagun berresteaz, ze Lolentza Gimonde kalean egon du. Emili Mahtean zuek beraz azkenean bilan baikorra egin duzue eta sarerekin, geroan ere elgarrekin lanean aritzeko aukera gero targiago duzue. Hori da, eh? balorapen biziki positibo boha iten dugu, eh? amak mila guru iguru biludidak gau bai honan, uh, boha ikusi dugu, eh? kajikaguziak bete-beteak, bilboan ere bai bete-bete-betea da, uh, beraz bai pozik eta, eta apustua irabazia bai gaukoa behintzatzi. Irabazia, beraz, bayonan finkatua ziren zenbaki eta esperantzak bete baitira autetxien gandik eta ere sustengu zabala eragile desberdinen gandik, horrek erakusten du ala ere jendea apres dela lan egiteko. Hori da, eh, gauk eragile hainitz ziren autetxi hainitz eta biztan le, biztan le hainitz. Beraz, ba, positiboa jaiten den bezala kualitatiboki eta kalitatiboki makoen artean, ez? Aibatu duguna bezala esar eh, abiatu elkarlana, eh, segitzeko hau abiatpundu bat izan zitekeen, eh, hemendik landa ere gauzak elgarrekin egiteko parada emaiten du. Bai, eta asigida ja denik eh, azken astetan beraz esar erekin manifauri, eta orain izpero dugu be hori egon kortzea ez behititzugua hainbat lan oino biharziko iti bemateko, bakotsak ez, be gure gunetik eta gure ez he jaalitatetik bainanez, polako gauza Monkomunek balio dute eta gaurpoa hojanan islaukan du.